Вона вибрала воду з зночу у відра, винесла і вилила у дворі. Замкнула на защіпку двері, погасила свічку і лягла до чоловіка. Той не озвався до неї ні словом, ні порухом. Санька чула, що Іван не спить. І тоді раптом усе збагнула, і на жалощі за власну жіночу долю пойняли її в селенський сором!» Занамислену нею і так давно виколесану хід відчути Іванову чоловічу силу, якої в нього звідколись не стало, а може ніколи й не було. І вона, Санька, стала призвідцею, нехай і невільною від невідіння та нездогадливості Іванового поганьблення». Його болю від усвідомлення власного чоловічого безсилля, про яке він за щоденною нескінченною колотнечею намагався не думати, чи й забув геть, бувши в тому забитті майже щасливий. А вона, розохочена молодістю і жагою невтоленого, давно невтолюваного єства, так прикро, так гірко, так боляче нагадала йому про його щерпність, червину, як немилосердно вийшло. Санька лежала поруч із занімілим, затерплим чоловіком і давилася слізьми, боячися, би їх не почув Іван. Отак вони довго не спали, катуючись кожне своїм, і та ніч була перша і останнє, коли вони лежали в одній постелі. Вранці їх підхопила віхола. Лягали, видніли зорі в небі, а прокинулися. За вікнами хорделить, аж двору не видно. Іван, сяк-так поснідавши і прихопивши звичного наготовленого санькою Сидора, ступив з ганку в віхолу, і пропав у білій безвісті. Більше Санька його живого не бачила. Того дня він не впорався з гармом і вилетів мазом у глибоченний кювет. Привезли його додому вже в домовині. Збиралась офіційна комісія, встановили причину аварії. Розрив гальмівних шлангів, що їх давно годилося замінити, Однак де ж їх узяти? Адже країна твердо вступила в епоху тотального дефіциту, та й хто там перейматиметься якимись гальмівними шлангами на якомусь окремо взятому мазі, в непоказному провінційному автопарку, коли перед народом стоїть мов незгасний маяк, проголошене партією гасло Да гнать і перегнать Америку? Запалась би їм та заокеанія, і горіла б синім полум'ям. друге, впродовж півроку, Санька стояла над викопаною могилою, куди мали навіки заховати від неї і світу Божого людину, котру годилось би назвати рідною, але яка такою не стала. Санька стояла і притискала до себе Настусю, а та не розуміла, навіщо люди помирають і що роблять потім, як їх прикидають землею, опустивши в дерев'яні шафі в яму. Жалобна мить ріднила матір і дочку ще й тому, що обидві не відчували жалоби. Малі ще рано таке відчувати, а дорослі не дано з простої причини. Івана вона ніколи не кохала, не поріднилася з ним ні душею, ні тілом. Отож, тільки шкодувала за втраченим життям того, хто трапився їй на шляху в скрутну годину і не дав пропасти. А ще Санько точила підозра, що не в гальмах несправних річ. Іван зумисне спрямував масивну вантажівку з дороги і заподіяв собі смерть, не знісши власної ганьби, з якою вимушено відкрився перед санькою. Раз так, то причиною Іванової загибелі. Є не хтось і не щось, а вона. Хвалити Господа, проте не знає жодна присутня на похороні душа. Хоча ні, дві душі знають. Її Санчина і Іванова. Іванова ще не відлетіла далеко, витає десь тут і, мабуть же, дорікає Санчині і за її хоч і невільний, а все-таки непрощений гріх. Непрощенний допитувалася сама в себе Санька, стоячи над прямокутником ями, в яку налітав сніг, бо триденна віхола хоч і вщухла, та небо ще дотрушувало свої зимові запаси. Домовину із захололим Іваном усе ще не накривали віком, ждучи доки Санька поцілунком мочолопу прощається з мужем. Однак вона, здається, вже зробила це про себе –